Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Alhamdulillahillazi ja'ala al-Qur'ana lisanan arabiyan wa bayana wa ja'ala al-lughata al fahmi al-Qur'ani Sunnati miftahan wa Ashhadu an la ilaha illallah al-insani al min nata wa, tawdiha, wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afsahun nas liisanan wa Sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa, wa salaka tariqatahu lughatan wa bayana wa Ayuhai para penonton yang terhormat, sahabat Akademi Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, كيف Apa kabarnya pada pagi ini atau pada siang ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah episod 10 kita, Episod <coughs> episode 11 ya maksudnya, yang ke-11 dalam belajar program belajar bahasa Arab kita. kita sampai di halaman yang ke-38, yang masih di At-Tadrib Ya, atadribus at salis tabadali suala wal jawab ma'a zamilika kama fil mithal. Tabadali suala wal jawab ma'a zamilika kama fil mithal. Ya, ini harus dibaca ya, sering dibaca. Tabadali suala wal jawab. Ya, bertukar tanya jawab ma'a bersama temanmu kama fil mithali seperti pada contoh tidak bosan-bosan saya, ingat, saya ingatkan atau saya menganjurkan walaupun tidak, kalau tidak memungkinkan juga tidak mengapa. Kalau bisa ini belajarnya berdua minimal ya. Berdua dipraktekkan, ada kawan lawan bicaranya itu akan lebih me, istilahnya mempercepat ya. Juga satu sisi dia akan memotivasi kita untuk semangat dalam belajar. Tapi kalaupun memang kita cuma sendiri di rumah, ya. Eh, mau tidak mau kita harus menjadi dua orang ya. Satu sisi kita yang bertanya, kita juga nanti yang menjawab. Dan <coughs> yang paling penting sekali adalah banyak diulang-ulang ya. Kenapa? Karena bahasa itu al-lughatu hiyal mumarasah. Bahasa itu adalah dengan adanya pengulangan. Kalau tidak diulang-ulang atau hanya sekadar-sekadar sekali baca yang penting tahu makna misalnya begitu, itu nanti sulit untuk dipraktekkan di dalam percakapan. Ya. <coughs> dan memang penekanan di sini adalah kita bisa mengucapkan kata tersebut di samping kita juga mengetahui apa makna dari kata-kata yang kita ucapkan sekarang kita masuk al-mitsalu ya semuanya sudah dibuka ya di halaman 38 al-mitsalu man hadza man hadza hadza walidi adnan huwa muhandis hadza walidi adnan huwa muhandis Gambarnya ini ada gambar seorang laki-laki. Di sampingnya ada kata Walidun. Ada kata Adnanun. Ada kata Muhandisun. Tiga kata ini kita buat polanya seperti pada tanya-jawab ini. Jadi satu orang bertanya, Man hadha? Siapa ini? Hadha Walidi. ya. Dari mana kita dapat kata Walidi tadi? Dari kata Walidun di sini. Nah. Kenapa dia ditambah huruf iya? Karena kita mengatakan ini ayahku. Iya itu artinya saya ya. Hada walidin adenan huwa muhandisun huwa muhandisun. Ya bisa dipahami ya. Jadi yang ditambah itu pertama kata hada hada walidin adenan huwa muhandisun huwa muhandisun. Sekarang ini ada empat gambar lanjutan gambar. Ke satu misalnya Ammon Umar Mudarrisun Saya contohkan sekali lagi Misalnya Man hadha Hadha ammi Umar Hadha ammi Umar Hua mudarrisun Hua Mudarrisun Jaddun Salimun Tabibun, jadun itu posisinya, kakek salimun itu nama, tabibun adalah profesinya saya contohkan juga lagi ya. Ha, man siapa ini? hadha jaddi salim hadha jaddi salim huwa tabibun Ya. dua contoh dan tiga contoh ini mudah-mudahan bisa dipahami untuk yang selanjutnya, coba kalian praktekkan Ya, praktekkan seperti pada contoh Baik, stop videonya Praktekkan ini Mulai dari gambar satu sampai gambar terakhir Baik, jika sudah Sekarang kita lanjut ke At-tadribu al-rabi' At-tadribu rabi, At -rabi Latihan yang keempat Hawil Kama fil-mithali Hawil, nah, ini kata baru ya Hawil, Hawala la Hawil perintah ubahlah hawwil ubahlah kama fil mithali seperti pada contoh kama itu artinya seperti fil mithal contoh al mithalu ini ada gambar di samping contoh ini gambar seorang bapak katanya walidun adnan ya kalimatnya itu walidun sama adnan kita ubah hadza walidi Adnan Talib Sani Haza waliduhu Adnan Apa beda dua kata tu Haza walidi Adnan Haza walidi Adnan ini bapakku si Adnan eh ini bapakku Adnan Haza waliduhu Adnan ini bapaknya Adnan Ya jadi walidi kita ubah menjadi waliduhu. Kalau walidi, kata walidi itu ayah saya atau bapak saya. Waliduhu, waliduhu itu ayahnya. Mana katanya? Itu. Domirhu yang ada di akhir kata waliduhu. Itu artinya nya. Kalau ia itu saya. Ya, nya itu dia. Hada walidi Adnan hada waliduhu Adnan Baik gambar yang kedua walidatun Khadijatun jadi namanya Khadijah dia ibu Contohnya hada walidati bukan walidi ya kalau walidi ayah tapi kalau perempuan ada tambah tak ditambah lagi ya di akhirnya hada hadhi bukan hada Hadihi walidati Khadijah. Hadihi walidatuhu Khadijah. Ya kan kita buat ubah dua tadi ya. Yang pertama, Hadihi walidati Khadijah. Kemudian, Hadihi walidatuhu Khadijah. Ukhtun Salma. Hadihi ukhti Salma. Hathihi ukhthuhu salma. Ya. Ammun Uthman. Hatha Ammi Uthman. Hatha Ammu Uthman. Baik. Ada tiga gambar selanjutnya. Ibn Ali. Ammatun Aisyah. Sadiqun Ahmad. Ini coba kalian. Praktekkan sendiri. Praktekkan masing-masing latihan ini ya. Baik, sekarang kita pindah ke mulakhosud tarakib. Ringkasan daripada terkibnya ini tadi, daripada pola-pola yang sudah kita pelajari. Dalam wahdah ini, dalam bagian kedua ini tadi. Mulakhosud tarakib, ringkasan pola-pola pola-pola uh, kalimat. Awalan Aynal mi'taf nah Ini kalau kita ingin bertanya ya Aynal mi'taf Aynal nazarah Aynal sa'idun Aynal sa'idatun Ini istifham Aynal itu istifham Tanda tanya Apa namanya alat untuk bertanya Coba kalian ikuti Aynal mi'taf Aina Nazarah, Aina Saeid, Aina Saeida. Nah ini bisa kalian tambah lagi kata-kata lain, misalnya kata baru kalian dapat masukkan di sini untuk dipraktekkan. Isnan dua, Manhada. Man hadhihi Man anta Man anti Man huwa Man hiya Ya di man ini umum juga Man hadha man hadhihi man anta Man anti Man hua Man hiya ya, Dan seterusnya Salasa. asa Hua yatawadda'u Hua yusalli Hua yakra' Hiya tatawadda'u Hiya tusalli Hiya takra'u Ikuti Hua yatawadda'u huwa yusalli huwa yakra hiya tatawadda hiya tusalli hiya takra baik, sekarang nomor empat Sa'idun fil masjidi, sa'idun fil musalla, sa'idun fil ghurfati, sa'idun fil hammami. Sa'idatun fil masjidi, sa'idatun fil musalla, sa'idatun fil ghurfati, sa'idatun fil hammami. Ada beberapa catatan yang kalian harus perhatikan di sini. Ya kalau kita perhatikan setiap kata-kata ini yang terletak setelah kata fi itu dia uh, huruf akhirnya menjadi kasroh ya menjadi kasroh fil masjid, fil musalla, fil wurfati, fil hammami. kecuali musalla musalla itu ada pengecualian ya itu ada beberapa kata tapi umumnya kata-kata yang terletak setelah fi setelah fi langsung kata tersebut maka kata itu biasanya berbaris kasroh. Ya. Cuba ikuti. Sa'idun fil masjid. Sa'idun fil musalla. Sa'idun fil ghurfati. Sa'idun fil hammami. Sa'idatun fil masjid. Sa'idatun fil musalla, Sa'idatun fil ghurfati Sa'idatun fil hammami Baik Ini yang keempat ya Polanya seperti ini yang kita dah pelajari Sekarang pindah ke kelima Hadha <tuh> huwal mi'atafu Hadha huwal masjidu Hada huwa al-musalla. Hadihi hiyan-nazzaratu. Hadihi hiyan-muhandisatu. Hadihi hiyan-tabibatu. Di sini kita diperkenalkan antara kata Mu'zakkar dengan kata mu'annas. Ya, di mana kata Mu'zakkar itu akan berpengaruh ke kata tunjuknya, hadha, dan juga berpengaruh kepada domirnya. Domir itu kata gantinya. Hada huwa ini dia. Al-Mi'tafu. Nah, ini rujukannya adalah kata yang mau kita tunjuk. Kalau kata yang mau kita tunjuk tadi, Al-Mi'taf, Al-Masjid, Al-Musalla adalah kata muzakar, maka kata tunjuknya juga harus muzakar, yaitu hadha, dan kata gantinya juga harus muzakar, huwa. Kalau kata tersebut adalah kata yang mu'annas, nazarah, muhandisah, tabibah, ya, maka juga kata tunjuknya adalah kata mu'annas, dan kata gantinya juga kata ganti yang muannas. Ya, coba kalian ikuti. Ini adalah masjid. Ini adalah masjid. Ini adalah masjid. Ini adalah masjid. Ini adalah masjid. Ini adalah ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini muzakkar Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini kita buat dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ya, Jadi kalau kata yang mau kita sebutkan tadi adalah kata muzakar Pakai pakai dia perangkat-perangkat muzakarnya Kata tunjuknya kata muzakar Kata gantinya juga kata muzakar Sebaliknya kalau kata tersebut kata mu'annas Maka perangkatnya juga harus dipakai dengan perangkat-perangkat yang mu'annas Baik, kita lanjutkan e, Yang ke enam Hatha walidi Ammar Hatha waliduhu Ammar Hadha Jaddi Ammar Hadha Jadduhu Ammar Hadha Ammi Ammar Hadha Ammuhu Ammar Hadhi Walidati Aminah Hadhi walidat, Walidatuhu Aminah Hadhi Jaddi Aminah Hadhi Jadduhu Aminah Aminah hadihi, jad, hadihi ammati Aminah Hadihi ammatuhu Aminah Nah ini begitu juga Selain kita dikenalkan antara Perbedaan laki-laki dan perempuan Dari kata-kata ini Juga domir Kepemilikannya Hadha walidi Diakhiri dengan ya artinya saya Hadha waliduhu Diakhiri dengan ha Artinya dia. Ya. Hada walidi Ammar. Ini ayahku Ammar. Hada waliduhu Ammar. Ini ayahnya Ammar. Ya. Hadihi walidati Aminah. Hadihi walidatuhu Aminah. Baik, sekarang kalian ikuti. Hada walidi Ammar. هذا والده أمار هذا جدي أمار هذا جده أمار هذا أمي أمار هذا أمه أمار هذه والدتي آمينة Hadihi walidati, walidatuhu Aminah Hadihi jaddati Aminah Hadihi Jaddatuhu Aminah Hadihi ammati Aminah Hadihi Ammatuhu Aminah Ya yeah. Selesai kita di sini Pindahin Ketujuh, hua tabibun, hua muddarrisun, hua muhandisun, hua talibun. Yang ke-8, hia tabibatun, hia muddarrisatun, hia muhandisatun, hia talibatun. Yang ketujuh dan ke-8 ini Pembedaan antara laki-laki dan yang perempuan. Kalau yang tujuh itu laki-laki. Ikuti huwa tabibun huwa mudarrisun huwa muhandisun huwa talibun yang terakhir hiya tabibatun hiya mudarrisatun hiya muhandisatun hiya talibatun untuk kata-katanya ini pernah kita jelaskan tabibun artinya dokter mudarrisun guru muhandisun insinyur talibun pelajar ya kalau dia laki-laki tabibun kalau perempuan tabibatun laki-laki mudarrisun perempuannya mudarrisatun Laki-laki muhandisun, perempuannya muhandisatun. Laki-laki talibun, perempuannya talibatun. Baik, pemisahin rahmati Allah, sahabat Akademi Nur. Saya kira sampai di sini dulu pelajaran kita dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.